jag kan ro utan åror Jag skulle prata, inte dra en sång Nej, okej, okay, förlåt, jag missförstod Så, då var vi igång igen Med ytterligare en podcast Säger jag nu när jag har rest mig från golvet och Varför sitter du på golvet? Nej, jag gjorde en viss bedömning där och Men jag har rest med mig nu och sitter mera i soffan Vilket är trevligt, sitter du bra nu? Nu sitter jag bra, nu ska jag sluta röra mig. Bra. Eh, jag ska börja med att säga att vi finns på Facebook och Twitter. På Facebook så heter vi MacAttackSuperC och på Twitter heter vi Mac and Super C. Vi finns eh, som ni säkert redan vet på iTunes. Mm. Och eh, finns vi nog Ja, det finns ju att ladda ner från vår hemsida. Ja, den. den får du dra Den är där som kan inte jag Du är mer internet gubbe. Vad har vi för hemsida? Ja Kom vi... kommer fan inte ihåg den är. <laughs> vi, är, vi, är, vi är så dåliga du Allting ska ju laddas ner från iTunes såklart Ja Och där kan du gå igenom Hur man Vad heter det? Prenumerar på oss vad fan har vi för hemsida? Vad ja, har vi för hemsida? Eh, jag vet inte. Du, eh, du vet ju sånt bättre än jag. Men eh, visst, jag... Eh, Macatagg Ja. Så. Som är mer som en blogg, om jag förstår att det det. Eller? eller? Men vi kommer inte använda den så mycket. Vi lägger upp vår avsnitt där. Ja. Kanske skriver några radar eller två. För... Kika in där, vet jag, och, och, och kolla. Eventuellt så hör vi av oss till med något kodat meddelande någon gång. Ja, för de som inte har iTunes. Ja, ja precis. men för har man inte iTunes? Ja, jag vet inte. Vissa kör väl med WinApp. Varför det? Ja, jag vet inte. De spelar sin MP3-låtar Ja, ja. Nej, skaffa iTunes istället. Det blir lättare för alla. Eller Windows... Eh, vad heter det? Windows Music Maker. Eller vad heter det? Ja nu, ja nu skiter vi i det Nu, nu har vi jag tycker jag, avhandlat det här med medier Och sånt ja. Tillräckligt. Ja. Eh, Punkt nummer nio då Roadtrip genom Sverige Åh och, äh, nu in, innan, du, innan du drar förhastad Och ja, där var jag på det direkt ja <laughs> Så ja. kommer jag Och ge dig ett val här nu Oj. Mm. Två val vi kan inte ana vilka Antingen roadtrip på längden Eller på bredden Oj mm. Bra grej va? Mycket ja. Men eh, Bredden blir inte så långt Bredden blir eh, Vi kommer till Kalmar Vi kommer till Kalmar ja. Kalmar är ju trevligt Nej vi kommer inte till Kalmar är du god, eller? Vi kommer ju hela vägen ut till Gotland Jaha vi fortsätter ute Jajamän vi har inte. inte så mycket roadtrip ut till Gotland. Vi hör inte hemma på Gotland. Nej, det är vi. Inte. Ah, vad fel vi är där? Ja. Och vi kan åka bli på Gotlandsveckan. Ja, precis. Eller vad den kallas? Du och jag och. Veckan Stockholmsveckan är det den, ja. Varje vecka är ju Gotlandsveckan på Gotland. <laughs> du och jag och några Paradise Hotel deltagare sent på stranden där. Ja, då är, då är man inte blyg Nej, Nej. Nej. Eh, Jag vet inte med den här punkten den, vad Ska vi bara åka? Nej, men vi ska ju givetvis rapportera längs vägen vad som händer. Live podcast Live podcast i åtta timmar Bra. <laughs> nu, står jag, nu står jag vid röjus. Jag står kvar vid röjuset. Är det så vi ska? Är det så så? <laughs> ja. kan bli ju intressant som är Va, ja. eh, vi får väl skriva upp den mm. Men eh, Kommer det någon bättre menar du Som ta en kurs eller någonting? ja. För, Så, ja. Eh, ska vi ta det istället Det är en bra punkt det Ta en kurs Va, Du får ju komma på något mer Än att bara ta en roadtrip Och det enda du har varit lite kreativ med Det är antingen uppe och neråt <laughs> Eller åt sidorna Ja har gjort av är det allt du har mäktat med nu när du var förberedd, då, då var ju faktiskt ledöverskyttet mycket, mycket bättre, måste jag säga. Ja, och det dök bara upp. Du kanske inte ska tänka igenom vad vi ska göra, utan du ska bara dyka upp. Ja, för oftast så är det ju så att i, i, man är bäst i stundens infall. Ja, precis. N när det sitter i ryggraden. Nej, jag, när jag kom på den här roadtrip eh, genom Sverige så var den jävligt bra sen. Så kanske han har falnat. Det var ju ett par dagar sedan jag skrev ner den. <laughs> den har blivit sämre, ja. Ja. Vad, men vad ska vi göra på roadtrippen? Vi måste ju ha något mål Vi kan ju inte bara säga att vi ska åka till Gotland Och, och vara missanpassade Nej, Nej utan jag anser ju att När vi väl har bestämt sen Om vi ska åka på längden eller bredden ja. Så har vi ju även bestämt då Vilken väg vi kommer att ta ja. Och längs denna väg Så finns det ju säkerligen en massa delmål Vi kan åka in på Massa roliga saker Vi kan göra våran hamburgerfilm när vi ska stanna på varje hamburgarkedja Och äta deras hamburgare Då får vi ta cheeseburger Och så lite Visserligen så kanske jag har lagt på mig ett par kilo med. jag kommer inte orka en hel meny på varje Nej inte Det räcker att komma till Allingsås Och så har du två stycken precis bredvid varandra där. Det är ju bara McDonalds Vi testar ju inte varje McDonalds Utan en McDonalds Sen så kanske vi åker till Bennys gaterkök Och tar en 90 grammare där Ja Bennys gaterkök är bra Ja jag gillar det. Rostad lök. Åh, oh, rostad lök. Kanske lite rövetsallad. Nej. <laughs> Took it too far. Ja, men vi tar den då. Road trip. Yes. Uh, road trip. Genom Svea land. Ja, men det blir ju inte uppåt. Mm, nej. Fattar du hur långt det är? Men Fram och och sen hatar jag Malmö. Ja, va? Lite dit. Nej, vi åker ju inte ner för att åka upp Då börjar vi ju här <laughs> ifrån. Och så uppåt ja. Vi ska inte åka neråt och uppåt Ja, du menar Nej, Det ja. får bli åt sidan, det spelar ingen roll Nej, skitsamma Roadtrip sidleds ja, Stockholm, here we come Är det någon som lyssnar och kan ge oss eh, Några trevliga tips så gör det Varsågod. Där får det gärna komma tips Absolut, vad vi ska göra under vägen Under roadtrippen ja Men inte tips på eh, Uppdrag vi ska göra men får det får du gärna komma tips. Ja. Eh, men vi återkommer med den punkten. Ja. Tills den är slut eh, slutdiskuterad. Jag... Ja, den är inte klubbad och klar än. Verkligen inte? Nej, den är bara klar. Ja. <laughs> den är inte klubbad. Nej. Nej. Ja. Ja. Precis. Vad får jag höra på din andra briljanta idé? <laughs> ja, okej. Okay. Jag hade ju hoppats på att du skulle säga att eh, vi skulle... Eh... Vi skulle åka på längden alltså. Hade jag ju hoppats För då hade ju den här punkten gjort sig mycket bättre Men vi kanske hittar någon annanstans Och gör detta Lära sig kasta lasso. Oj Jag hade och tänkt att vi kunde göra i Norrland okay. <laughs> och och sånt. Men det måste vi väl kunna Är det dina cowboydrömmar Som kommer upp här nu jag hade en idé om att äh, lära sig att rida också, men det är, det är ingen idé. Jag är lite rädd för hästar. Ja, nej. Det, nej. Mm, de är. Vi vill väl inte göra grejer med djur? Är hästar kannibaler? Nej. nej. De heter ju typ bara hö. Men får de, har de inte något kött i fibrerna? Va? Som de på Är det bara höns? Som är Jag kan ingenting om bönder och sånt. Vi lägger ner den diskussionen <går> när vi får vår enda på oss. Ja, vad, eh, lasso, jag vet inte. Mm. Lasso, Lasso. Kan du kasta Lasso? Nej. nej. Ja. Va? Jo men det kan inte ja, vara så Då svårt. pratar jag inte om att ni är dina dansmoves på, på uh, krogen när du står och <går> imiterar att du har ja, Lasso och kastar upp jag... en tjej och <går> drar dig närmare. Ja. nu pratar jag om riktigt, <går> Ett riktigt nej det kan jag fan inte. Det är väl precis lika svårt Som att kasta en amerikansk fotboll antar jag Det är ju jättebra Nej men lägg av Det, det såg du väl i somras Hur bra jag gjorde det Din bror kunde det ja, ja Din vobblar ja. ja. ju bara din boll Nej jag, det, och, det såg inte. ut som en dålig potatis När den flög genom Det var flest. din boll som vobblade Min boll var rak och fin Du. The alligator Alligator, alligator, alligator Yeah we can do it all night long do du utvecklas varje dag som går, Mackan, du. Ja, det, det ska man är eh, det säga att säga. Jag känner mig jävligt utvecklad den här veckan. Bra. Ja. vad eh, finns det i Göteborg, tror du? Nej. Att man, för vi kan, det är väl ingen eh, YouTube-video. Vi ska kolla igenom hur man eh, först eh, gör en eh, knop... På lassot eller på repet. Och sen lära oss kasta. Utan vi ska ha någon som visar oss. Ja det måste vi ha. Jag tänkte så här att vi kan ju faktiskt kombinera detta. Med din lite halvskumma punkt. Med att ta en kurs. Nej förstör inte min ta en kurspunkt nu. Jag vill inte ta en kurs i lasso. Nej jo det kan vi också. Men jag vill att punkten ta en kurs. Ska göra att man äh, Får en guldstjärna på sitt cv Och du tror inte att Kasta lasso och ger en guldstjärna i cv Men fan bryr sig om det Han kan kasta lasso den killen Kolla han uh, Ursäkta mig, men kan vi stänga fönstret här Jag fryser för fan knäna har Ja men då får vi öppna snart igen <skratt> Nej, jag förstår inte hur det kan vara så varm Det är ju jättekallt här inne Övervikt. Ja det måste vara det Jag har inte ens tänt några värmeljus <skratt> Ja, men absolut. Och, men det känns ju som att det kommer bli en eh, resa till att lära oss att ta eh, lasso. Alltså åka iväg och göra det, för det finns nog inte i Göteborg. Finns det inte en sån här eh, temapark med kallboisare och sånt liknande? Aichaparab. Ja. Bra. Mm, bra tänkt. Va? Just... Har de det där, tror du? Ja, ja, men vi kan ju alltid se hur de gör och fråga dem om vi kan lära oss. Får man klut i Cowboy där och gå runt som att man vore i Cowboyland, så att säga? Om inte ja. annars tycker jag att vi ska göra det, bara för att lura alla andra. <laughs> så kan det komma fram någon liten barnfamilj. Ursäkta, jobbar du här? Ja, nej. nej, vadå? <laughs> Men vad menar du? Jag är på semester. <laughs> <laughs> ja, självklart. Ja. Men Hai Chaparral, blir det en resa till då? Det heter Var fan ligger det? Den ligger där i Boråsernas. Nej, boråsläget. Ligger, ligger du väl neråt? Skåne? Småland har fått för mig. Kan det stämma? Ja, det kan säkert stämma. Eh, kolla upp det där. Du... Ja, jag kollar. Fan vad bra det är med internet. Så kan jag eh, ut, försöka vissta ut vad jag ska ha på mig som cowboy. Vad fan gjorde man när det inte... Finns det sheriffstjärnor och sånt liknande då man använder, eller? Måste, måste man inte ha det som en cowboy? Nej, då det har inte. Men man kan ha sådana här fransar på byxorna. Ja! Som börjar vid knäna nästan. Va? Eller börjar de uppe vid hufterna. Fast det är en skärning på... Vad säger va? man? Skärning? Säger man skärning? Ja, men du förstår vad jag menar. Att det... Utskure. Utskuret. En att... urringning på byxorna. Ja, urringning, ja. ja det är, det. är det så? Ja. Det är ju snyggt alltså. Men det, ja, det är ju bara för att kavajsarna skulle kunna äh, kissa och uträtta sina behov så. bättre Är det inte för att de sitter på hästen då? Ja, det kan det också vara. <laughs> Jag vill tro att det är en är <laughs> bättre Ja, men det är så. Ja. Vad får du fram där på internet? Eh, nu, har vi, nu har vi High Chaparral här. Eh, Småland. I Småland? Ja. Ja, men off, smålänningar. Du kan till och med bo på High du, Kan du förstå smålänningar som ska agera som kabojsare? Nej. Det är ju världens minst troliga kabojsare de bor i Småland. Vad har du mot smålänningarna? Nej, jag säger bara att de är nog inte så tuffa. De har små stugor man kan bo i. Du, du, Bokar du stuga och grejer här? Det är här klart nu. 4 ja. juni. 4 ju, juni? Mm. Ja. Har vi en stuga för åtta? Då har vi planerat eh, en golfrunda. Men då, jag får strika den ändå. Ja, ja, absolut. absolut. Nästa nästa gången ska jag behöva göra uppoffringar. <laughs> Vår lista kommer alltid i första hand, det vet du Ja, jag vet ju det nu för Vem är egentligen ähm... Världens bästa lassokastare? Nej, världens bästa cowboy Och då får du även välja ähm... Får jag inte bara säga ja, det. Clint Eastwood rätt ja, Men är, det, är han bättre än Lucky Luke, tycker du? Lucky Luke Jag hade en sak som talade för sig Det var att han kunde skjuta snabbare sin egen skugga Vilket i sig är helt löjligt Att ens tänka att man kan Kan Clint det, tror du ja det är klart det kan om inte annars så tror jag att Clint är en sån kille som skulle kunna ha 14 gubbar som riktar sina vapen mot sig och ändå kunna skjuta skjuta ner allihopa innan de ens har tänka vad fan håller han på med så som de alltid gjorde för att de stod och ja. slog med vänsterhanden på pistolen och ja. bytte ja, ladda om det verkar som att det finns någon uh, lasso kastning på Harry Chaparral tyvärr Nej, men det, men det finns inte... guldvaskning Är du sugen på att byta till guldvaskning istället för lasso? Det är inte det minsta Tänk om vi hitta guld Riktigt guld En stor klimp Har du, har du förresten sett i avsnittet när Albande är och guldvaskar? Nej Fantastiskt Se det. Ja, Ser det? Ja Folkagristillverkning Ja, men, sluta läsa på den där hemsidan nu. Det är en fantastisk Olika hemsida. Man fastnar direkt. Gå gärna in på chaperall.se. Det finns mycket bra det. Nu gör vi ju reklamer utan att få betalt för det. Det är inte okej. Okay. Gillar du är det? <laughs> jag gillar inte. Det är som en snål. <laughs> <länning>. <laughs> jag, kommer, jag kommer passa som hand, handen i handsken. Här. <laughs> Precis. Nej, vi ska. Ja, då tar vi lasso, men det får vi kolla upp senare. Vi får återkomma till den punkten tycker jag. Eh, med hur vi gör och sådär. Men vi spikar mm. den, eller? Kasta mm. lasso? Ja, absolut. Eventuellt så kanske vi får åka upp till Norrland och, och uh, hitta någon gammersamegubbel där. För de kastar mycket lasso som bor där. Det kastas det lasso nu. Mm. Det blir roligt. Ja. Uh, sov, ja, Samer. Det är väl det sånt där hemligt folk, va? som man inte riktigt hittar överallt? Nej, precis. Man får verkligen leta. Det är snällt. Där... De bettar så här, Man får gå ut i skogen Och så får man vara där ett par dagar Och så kanske det är så att man nästan svälter i Och så kommer det en, en samen i färgglad mössa Och, och räddar den och tar den till sin kåta Och, och, och ger han mat och sånt liknande Skogen måste lära känna en innan samen kommer fram Ja, precis Alltså det är ungefär som med mörkerseende Det är skogseende skogsseende precis. Ja. Man måste vara i skogen ett tag Sen till slut så ser man dem Även kallat hallucinationer Men <laughs> Ja Ändå, jag tror det mm. Så kan det mycket väl vara du Jag var på mediamarkt Då. Oerhört Men nu gör du reklam igen Jag var på en eh, <laughs> En eh, Vad säger man, teknikkedja vad säger man? Den stora tyska eller eh, Ja, som ligger här i Göteborg eh, Det finns två utav dem eh, Då såg jag En pappa och sin pojk och bära på en 40-tums-tv Vet du vilket märke Det var? Sharp Oj, det trodde jag inte ens fanns kvar Nej. Om man ändå ska köpa en tv Varför köper man inte ordentlig tv då? Ja, men för att Sharp förmodligen kostar 3000 kronor mindre ja. Något annat märke Men man kan väl köpa en riktig tv om man ändå ska köpa en tv Tycker jag Ja, men vem säger att Sharp skulle vara så jävla dåligt? Ja. Visst De har fula menyer, dålig fjärrkontroll och ett dåligt bild. Strulig bild, ja. ja. Och, men, och kan inte ens installera sig själv som alla andra tv kan. Men det är ingen dålig tv för det. det Nej, det tror jag inte. Jag inte säga mycket, men jag reagerar på det i alla fall. De När man... Att det var full HD, eller? eller? Jag såg inte, men det var en ful kartong. <laughs> och det... De, var... de det... har sparat in på kartongen till och med. Ja, men allting med Sharp är ju fult det är, Nu gillar jag verkligen att vi gör reklam för en ful tv Vi ja, gör mycket reklam idag ja. det är väldigt mycket så Vi borde få betalt för det snart Det hoppas jag ja. Nej, ja, men Sharp är fruktansvärt fult Men alltså det är Ett annat märke som jag har tänkt på Som ofta är väldigt billigt och ofta är väldigt dåligt Det är LG LG, ja Vilken ja. jävla skit Yes, nu fick jag in dig på det Jag har ju haft... TV i LG, blev ju, det var ju myrornas krig jämt i varje bild. Det var ju, Så fort det blev svart så såg det ut som ett stjärnfall över hela bilden. Plus mitt hemmabio. Den åker ut och in den här luckan hela tiden. Nej, jag har orkat ens prata med om det. Vilken jävla skit. Det här får vi klippa bort också, för det gick åt helvete. Åh, vad det kliar. Va? Ja, ta bort det. Ta bort vad? Nu är det så varmt igen. Nej. Oof. Så, vi får öppna här men, vänta, Oof, Vilken vänta. panik jag fick överallt nu Vad är det som händer? Jag vet inte <laughs> Det blir ju helt galet ja, Det var det med LG tror jag <laughs> Jag hatar älge Du började ju svettas helt plötsligt Men jag blev ju arg do it The alligator Alligator, alligator, alligator Yeah we can do it all night long Do the gator You are strong, do the Så då, då var vi tillbaka efter min lilla panikattack. Mm, det, Ja, jag <laughs> om ursäkt för det till dig, Macka. Eh, jag tycker du ska be om ursäkt till listan också. De, de, jag kan garantera dig att det var ett par stycken som fick kaffet i halsen när du började bete dig på det sättet. Ja, det är tur att det inte är tv sänt detta. Ja, det, ja, precis. Nej, jag vet inte vad som är. Jag känner inte att jag är tillbaka i matchen riktigt än. Klija på något tjefla vänster. På... Vill du ha en. en... Vänster! Dina en liten... äckliga vitaminer. <laughs> Eller kanske lite, en liten whisky. Ja, men det får nog ta. Ja. Någonting är det som har hänt med mig i alla fall. Jag vet inte vad det är. Oj. Det var uh... så, ja. så ja. Tack så bra. Vi får öppna här igen, för det var... Fan... Men vad fan, vi har ju öppnat! Ja, vi har fortsatt. Jag tar pläden. Jag tar pläden, jag har ju tagit pläden. Ja. Nu sa. Nu så. Får vi återgå till listan igen. Eh, mm. Vi spikar ut Castalasso. Eh, det, det var en kul grej, du kom på det. Mm. Ja, det är en samt ton i flaskan. Ja, eh... Vad har du för punkter, Christian? Har du någon punkt? Det är roligt, va? Kul. Ja. Ska, jag har tänkt på en sak. När vi gör de här grejerna, ska vi filma dem och lägga ut dem? Eller hur, hur, hur bevisar vi för våra lyssnare att vi har lärt oss detta? Eller räcker det med bilder? Ja, bilder har vi ju sagt. Wow. Men, men filma om det går, tycker jag. Ja. Gärna se mig svinga ett lasso över någon... Stenmur eller vad fan som helst Ja Det hade varit trevligt Vad hoppas du helst kunna fånga in i ditt lasso Om du hade fått välja vad du vill Va? du pratar eh, djur nu eller Ja, oh, jag vill sa jag <laughs> <laughs> Nej jag vet inte vad jag hade tänkt om. Hade du velat ta en brunbjörn Jag tror att om jag hade Visst, Låt oss säga så här, Jag går ut i skogen Tar mitt lasso och börjar svinga det lite hit och dit. Och helt plötsligt märker jag att jag har en brunbjörn i, i andra änden av mitt rep. Jag tror jag hade blivit så rädd. <laughs> så hade jag bara lagt mig ner och spelat död. Och så <laughs> låt ditt brunbjörnen ha sin, sin gång med mig så att säga. Men tänk om du får sån hybris när du lär dig kasta lasso. Att kommer det en brunbjörn så är du så säker på din sak så att. Du kommer försöka ta in brynbjörnen Det hade ju varit jättekul Och, och surra fötterna och, och, surra. och bara lägga ner den Och så ställa sig och göra v över den och, och så be någon att ta en bild, ena bild Eller ena benet på björnen Ja, ja och, Vet du vad jag, jag satt faktiskt och kollade på Bingo i uppesitta kväll ja. Då hade de, Såg du det? Nej till och från till. Då hade de ju med han Mats med Elgen. Kom älgen kom si Elgen. Han som springer över, han. idioten ja. ja. Men vad fan hade de med han där? Ja, för att de, det var något pris han fick för största idioten i år. eller vad det var ja. Och då ringde de upp och pratade med honom. Aha. Och då, riktigt god gubbe. Tydligen så var det så här att han har någon sommarstuga alldeles ovanför där. Och brukar ta in sina får där uppe. Och då kommer de alltid på det sättet. Komsi, komsi, när han säger så. Och därför gjorde han så med elgen. Men och så eh, slutar det i alla fall med att eh, de säger Ja då hoppas vi att eh, du dyker upp nästa år igen på något sätt Ja då ska jag ta med an brunbjörnen Säger han då Och det är ju jättekul Ja faktiskt Vi vill ju aldrig mer höra av honom Det är någon som kommer att hitta hans eh, inspelningsredskap I eh, skogen någonstans Och så... Witch eh, Project historia Ja, ja. Kom så kom så är Ser det borta sen. <skratt> Tyckte du att det var en bra film? Blair Witch. Eller The Witch du är med eller sånt. Nej, sk... Nej, nu tycker jag inte vi ska säga mesig, mer att jag har respekt för sådana filmer. <skratt> Vad så när vi såg Paranormal Activity? Ja, men... Det var inte mycket du tittar på den filmen. Jo. Jag tittade på hela filmen Någon andra sidan så sov jag ute på tre dagar efter Så kanske det att eh, Men den filmen är ju mer en dokumentär ja. Som Blair Witch också Och jag såg faktiskt Blair Witch Och eh, det gjorde jag ihop med en kompis Jag låg i lumpen under tiden Ja visst hade sett den här vet du, och Skulle ut och ställa mig mitt i skogen Mitt i natten Tror du jag såg sådana här hängande jobbare överallt? Ja, det gjorde jag. Jag hörde folk överallt jobba där. bara? Ja, jag skött. Det, det var ju lös eh, plugg man sköt med. Men det hindrar ju inte folk från att skälla ut mig. <laughs> och så hade du precis sett Rambo så du stod där och skrek och, klockan, <laughs> och sköt från höften Ja, och hade du tagit en snusnäst runt eh, pannan. <laughs> skrek, I will save her! I will save her! I'm not leaving without her! <laughs> Oh du måste ha gått in i rollen. <laughs> ja. Vet du en annan grej jag har tänkt på när det gäller dig. Det är i How I Met Your Mother. Ja. Så sk skulle du få välja. Utav Marshall, Ted och Barney. Vem du, du ska vara. Ja. Så hade du ju valt. Eh, Barney. Ja. Jag hade inte alla det. Fast. I, i, du tror att du skulle valt Barney. Men egentligen. Hade du velat. Vara Marshall Och ha det som Marshall Ja Fast i verkligheten så är du Ted Ja, eller hur? <laughs> konstigt Ja, det är jävligt konstigt ja. Men om man säger så här va att Barney är ju den snygga utav dem Nej, Marshall Nej, han är inte snygg någonstans Han ser ut som en björn Men Han är ju den snygga och coola och häftiga Han som alla killar egentligen vill vara Menar, han, han är den enda som kan tänk, sitta och titta på en, en tjej som, som sitter och gråter och tänka, är det någon som har en kondom? <går> för att hon är lätt <går> att du att vara sån verkligen? Ja. ja Men Jag hade ju samtidigt inte bangat för att ha det som Marshall Men eh, och ha det förhållandet med en sån perfekt tjej Hon, ändå är, hon är går ju med på det mesta Ja Ja och, eller, ja, Alltså gå med på det mest roliga sånt. Ja, ja. <laughs> Du behöver inte <förklara> det där. <laughs> fast jag är ju mer som Ted. Ja Att jag går mest och väntar på att jag ska hitta den där. Du blir ju lätt kär. Nej. Nej, det blir du inte. Nej. Det har jag aldrig blivit. Jo, oh, Okej. Okay. Uh, Okej. Okay. det har jag blivit. Sist sådär 72 gånger. Men alltså det. <laughs> lätt hänt. Ja, det är lettent. Ser man någon och säger så blir man nånsin. <laughs> Nej. Nej. Eh, det är bra. Fortsätt ja. så. Ja, tack. Ja. <laughs> ja men, vi eh, tackar för idag. Eh, ha det så bra och så ses vi nästa vecka. Tack såklart. Tack